Huszadik fejezet A pálmák, füge és Szent János kenyérfák árnyékolt a kertben, Noferet elidőzött egy kicsit ebéd után, mielőtt ismét a betegekhez indult volna. A csendet hamar megzavarta a fáról fára ugráló zöld majmocska, kiáltásaival jelezve örömét, hogyha gyümölcsöt talált a gazda asszonyának. Csibész nem nyugodhatott, míg Noferet le nem ült. Akkor aztán a széke alásúrrant, és onnan figyelte pászer kutyáját. Vajon nem ilyen kerte egygész Egyiptom, ahol a fáraó jótékony árnyéka borul a viruló fákra, örömteli reggeleken, épp úgy, mint békés estéken? Ramses nem egyszer személyesen felügyelte az olajfák vagy a perszéják ültetését. Szeretett virágos kertekben sétálni és gyümölcsösökben gyönyörködni. A templomok fölé magas fák lombja borult, ahol madarak a szent üzenetek hordozói fészkeltek. A bölcsek szerint a lélek, ha zaklatott, elsorvad, mint a kiszáradó fa. Ha nyugodt, akkor viszont gyümölcsöt hoz és édes enyhet áraszt. Noferet egy kis gödörbe szikomorfát ültetett egy nedvességet tartó nyers adagedénybe. Ahogy a fagyökerei nőnek, szét fogják törni az edénykét az darabok pedig a földdel elvegyülve gazdagítják a talajt. Nofered gondosan peremet tapasztotta a facsemete tányérja köré, nehogy elfolyjon a víz a fa tövétől. Vitéz ugatása pászer közelettét jelezte. Negyed órával azelőtt, hogy gazdája átlépte volna a küszöböt, a kutya már megérezte, hogy hamarosan hazatér. A pászer sokáig elmaradt, vitéz nem evett, és csibész incsélkedéseit is közömbösen tűrte. Hazaérve a kapu főbírája elfeledkezett a tisztségével járó méltóságáról, és elsőként a kutyájához futott, aki örömében ugrálva köszöntötte, és mindig a pászer kötényét. A főbíró levet között, és lehevert egy gyékényre a felesége közelébe. Éh, milyen Kimerültnek tűnsz. Ma jóval többen alkalmatlankodtak a hivatalban, mint rendesen. Ugye nem felejtettél el rezes vizet inni? Á, nem volt időm magammal foglalkozni. Egy percre sem hagytak magamra. Hadd jözz, vegyek. Előléptetésre váló írnokok? Senki sem maradhatott el. Noferet pászer mellé feküdt. Ne elégedetlenkedjen, főbíró, gyönyörködjön a kertjében. E, Szútinak igaza volt, csapdába estem. Szívesebben lennék ismét kis falusi bíró. Nem fordulhatsz vissza. Suti elment koptosba? Kora reggel indult, teljes fegyverzettel és felszereléssel. Megígérte, hogy Asher fejével és egy halom aranyal tér vissza. Minden nap imádkozni fogunk értem Mihenz, a fedfedezők védelmezőjéhez, és Hathorhoz, a sivatag úrnőjéhez. A barátságunk legyőzi majd a távolságot. Hm, ja, a betegeid? Némelyiküknek aggasztó az állapota, de néhány ritka gyógynövényt várok, amelyekből elkészíthetem végre az orvosságokat. De a központi kórház gyógyszertára nem fogadja el a megrendeléseimet. Passzer lehunyta a szemét. Úgy látom, valami más is aggaszt, kedvesem. Ne, hogyan is tilkolhatnám el előled? Érted, aggódom. Csak nem követtem el valami törvénytelenséget? Ne, a királyság főorvosának a tiszte. Mint a kapu főbírájának, nekem kell megvizsgálnom, hogy jogilag megfelelőek-e a pályázatok, amelyeket a tanásnak benyújtanak. Csak az első kérelmet már is kénytelen voltam elfogadni. Kiét? Kádás főorvosét. Ha megválasztják, a szemétre kerül Beltran támogató levele. Kádásnak van esélye? Nebamon egy levélben azt írja, hogy őt szeretné utódjának. Nem hamisítvány. Két tanú igazolta, hogy eredeti az irat. Valamint azt is, hogy Nebamon teljesen a tudatánál volt, amikor készítette. Ha, de ez a két tanú, Dénész és Sesi. A gazemberek már nyíltan szint vallanak. Én nem érdekel a rang. Örülök, hogy gyógyíthatok. Elég nekem a magárendelőm. Nem be akarják majd záratni, és téged is be fognak perelni. Nem a legjobb bíró fog védeni? Kádás, már régóta gondolkodom, hogy mi is lehet az igazi szerepe. Most fellebbent a fátyol. Milyen jogai vannak a főorvosnak? Ő gyógyítja a fáraót, ő nevezi ki a palotában tevékenykedő sebészeket, orvosokat és gyógyszerészeket, ő veszi át és ellenőrzi a mérgező anyagokat és a veszélyes gyógyszereket, ő hozza a közegészségügyi rendeleteket, és ha megkapja rájuk a vezír és a király jóváhagyását, ügyel rá, hogy be is tartsák őket. Hát, ha kádás ekkora hatalmat kap! Persze, hogy vágyik erre a posztra. A bizottságot nem könnyű befolyásolni. Ó, nehogy azt hidd. Dénész meg tudja vesztegetni a bizottság tagjait. Kádás idős ember, tapasztal, tiszteletreméltó. Ha, és Ramsesnek egyetlen ismert betegsége van, a foggyulladás. Kádás kinevezése része a tervüknek. Meg kell akadályoznunk, hogy elérjék. Hogyan akadályozhatnánk meg? Ezt még nem tudom. Talán attól tartasz, hogy kádás a fáraó egészségére törne? Na, attól nem, az túl kockázatos. Csibész pászerre ugrott és meghúzott egy szőrszálat a hasán. A bíró felsziszent fájdalmában, oda a jobb kezével, de csak a levegőt markolta. A zöld majmocska már vissza is menekült úrnője széke alá. Ne. Ha ez az átokfajzat nem lett volna ott az első találkozásunknál, már jól elnáspángoltam volna. Csibész, hogy bocsánatot hogy nyerjen, felmászott egy pálmára és ledobott egy datóját, amit Pászer röptében elkapott. Vitéz odaszaladt és megette az édes gyümölcsöt. Szomorúság árnyékolta Noferet tekintetét. Mi baj? Volt egy esztelen vágyam. Na, mi volt az? Már lemondtam róla. Mondd el nekem. Mi haszna lenne? Kérdezte tétová. Noferet, majd pászerhoz bújt. Szerettem volna egy gyermeket. Én is sokszor gondolok rá. Szeretnéd? Mi nem derítjük ki az igazságot, nem vállalhatjuk. Én magamban lázadoztam ez ellen a gondolat ellen, de most azt hiszem, hogy igazad van. Vagy lemondok a további nyomozásról, vagy várnunk kell még egy kicsit. Ha elfelejtenénk, hogy Braniért megölték, akkor mi lennénk a leghitványabbak Egyiptomban? Pászere átölelte noferetet. Hmm, szerinted helyes, hogy rajtad van ez a ruha, amikor ilyen meleg az este? Az árnyék falunak nem lesz könnyű dolga. Először is nem hagyhatja el túl gyakran a hivatalos posztját és nem lehet távol sokáig, mert azzal magára vonná a figyelmet. De egyedül kell cselekednie, nem vonhat be senkit a dologba, mert minden cinkos árulóvá válhat. Ki kellene figyelnie bíró szokásait, ehhez türelem kell. Ráadásul a parancs szerint nem ölheti meg a bírót, csak cselekvésképtelenné kell tennie, és úgy rendeznie, hogy balesetnek tűnjön a dolog, nehogy bárki is nyomozni kezdje miatta. Hm. Ezt igen nehéz megvalósítani. Az falu ezért is kérte a vagyonnal felérő három aranyrudat. Vásárol majd rajtuk egy majorságot a delta vidékén, oda költözik, és semmi gondja nem lesz többi az életben. Azután már csak az élvezet kedvéért fog ölni. Csak ha már leküzdhetetlen vágyat érez rá. Seregnyi szolgalesi majd a parancsait. Amint megkapja az aranyat, indul a hajtóvadászat. Ez lesz élete főműve. A kemence már fehéren izzott. Sesi kikészítette az öntőformákat, amelyekbe a folyékony fémet önti, hogy az nagyméretű rúddá dermedjen. A műhelyben elviselhetetlen volt a hőség. A kis fekete bajszú vegyész mégsem izzadt. Dénész arcán viszont kövér izzadság csorogtak. A barátaink jóvá hagyták a dolgot, mondta Dénész. Nem bánják? Nincs más választásunk. A szállító egy vászonzsákból kivette Keops aranyhalotti maszkját és a nyakláncot, amely a múmiát díszítette. Ebből két aranyrúdra telik. Csak a harmadik? Azt ásertábornoktól tábornoktól vesszük meg. Tökéletesen szervezte meg az aranycsempészetet, de az én figyelmemet nem kerülte el a dolog. Sesi a nagy piramis építőjének az arcában nézett. Mintha az örök fiatalságot ábrázolta volna az aranyműves a szigorú, nyugodt, rendkívül szép vonású maszkon. Félek tőle, vallotta be Sesi. Ez csak egy halotti maszk. A szeme, mintha élne. Ugyan, ne fantáziálj! Már egy egész vagyont veszítettünk a bíró miatt. Elvitte az égi vasat, amit el akartunk adni a hetitáknak, és az aranyskarabeúzt, amelyet a saját síromba szántam. Kockázatos volna megtartanunk a maszkot és a nyakéket. Ráadásul valamiből az árnyékfalót is ki kell fizetnünk. Na, siess! Sessi, mint mindig, most is engedelmeskedett Dénésznek. A pompás maszk és nyakék eltűnt a kemencében, ahonnan a meggolvat arany egy vájaton keresztül folyik bele az öntőformákba. Hát az aranykönyök mérték? Hm, abból elkészíthetnénk a harmadik aranyrudat, derült fel Dénész arca. Akkor nem kell a tábornokhoz fordulnunk. Sesi, mintha tétovázott volna. Jobb, ha megszabadulunk attól is, jelentette ki a szállító. Csak a legfontosabbat tartjuk meg, az Istenek testamentumát. Ahol az van, ott pászer sem találhat rá. Dénész felnevetett, miközben keops arany könyök mértéke is eltűnt a kemencében. Höhöj, holnap, sesim, az ország egyik legfontosabb embere leszel. Ma odaadjuk az árnyékfalónak a fizetése első részét. A sivatagi rendőr két méternél is magasabb volt. Köténye ővében két kopott nyelű tőrt hordott. Sosem viselt szandált. Annyit gyalogolt már a köves talajon, hogy kérges talpát még az akácia tüske sem szúrta. Hogy hívnak? Szuti. Honnan jössz? Tébából. Foglalkozásod? Vízhordó, lenarató, disznópásztor, halász. Egy üres tekintetű, hatalmas kutya körbe a fiatal embért. Rövid szőre volt, a hát a tele volt forradással. Érezni lehetett, hogy ugrásra kész. Miért akarsz aranybányásznak állni? Kalandra vágyom. Szomjúságra, hőségre. Szarvasviperákra, fekete skorpiókra, erőltetett menetre? És kemény munkára a szűk levegőtlen járatokban? Ja, minden munkának megvan a kellemetlen oldala. Te úton jársz, fiam! Szúti elővette a lehető legegyügyűbb mosolyát. A rendőr tovább engedte. A felvételi iroda előtti sorban Szuti egészen jól mutatott. Fellépésével, kidolgozott izmaival kitűnt a csenevész jelentkezők közül, akik nyilvánvalóan alkalmatlanok voltak a bányász munkára. Két idős bányász ismét feltette neki azokat a kérdéseket, amelyeket az imént a rendőr, ő pedig ugyanazt válaszolta nekik is. Úgy vizsgálgatták, mint egy igás lovat a vásáron. Holnap indul egy kutatócsoport. Már is be tudsz állni? Igen. Mire megyünk? És merre? A bányász engedelmeskedik, és nem kérdezősködik. Jobb, ha tudod, hogy az újoncok fele már útközben feladja. Inkább vállalja, hogy egyedül térjen vissza a völgybe. A puhányakkal nem foglalkozunk. Na, hajnal előtt két órával indulunk. Itt a felszerelésed. Suti kapott egy nádbotot, egy gyéként, és egy összetekert pokrócot. Egy kötélel a nádra kötözheti a pokrócot és a gyékkényt. A sivatagban a gyalogosan járók bottal ütik a földet maguk előtt, hogy távol tartsák a kígyókat. Hát a víz? Időben megkapod az adagodat. És íme a legfontosabb, itt ne felejtsd. Suti a nyakába akasztotta a kis bőrtasakot, amelybe a boldog felfedező beletehette az, az aranyat, a karneolt, a lazúrt vagy egyéb drága köveket. A béren felül a tasak tartalma is az övé maradt. Nem fér bele túl sok. A legtöbb tasak üres maradt, fiú. Az ügyetlenek nyakában. Hm, éles a nyelved, de a sivatag majd megtanít a hallgatásra. Több mint 200 ember gyülekezett a város kapujánál az út szélén. Legtöbbjük mind Istenhez imádkozott. Három kívánságuk volt. Az, hogy ne hajanak szomjan, hogy éppen és egészségesen, és hogy drága kövekkel a börtasakjukban térjenek haza. A bányászok nyakában amulettek fügtek. A tanultabbak kikérték egy csillagjós véleményét – Néhányan le is mondtak az útról a csillagok kedvezőtlen állása miatt. A hitetlenkedőknek és a hitetleneknek az öregek elmondták a testületi elmondatát. Istennél indulunk a sivatagba, de vele térünk vissza a völgybe. A csoport vezetője, Efraim, hosszúkarú, szakállas kolosszus volt. Testét sűrű, fekete szőr borította, olyan volt, mint egy ázsiai medve. Több jelentkező visszalépett, amikor meglátták, hogy ő vezeti a csapatot, mert az a hír járta, hogy Efraim brutális és kegyetlen. Indulás előtt szemlét tartott, minden önkéntes előtt megállt. Te vagy Szuti? Van szerencsém. Azt mondják, nagy reményekkel jöttél. Hát nem is azért, hogy kavicsot szedjek. Akkor te fogod hozni a zsákomat! Ezzel a kolosszus átadta nehéz csomagját, amit Suti a bal vett. Efraim fölnevetett. Hé-he! <gül> Örülj ennek a megtiszteltetésnek! Hamarosan nem lesz mivel büszkélkedned! Napkelte előtt útra kelt a csoport, és késő délelőttig menetelt a puszta kisikkat vidéken. Az emberek egy része nem készült fel a jól a terepre, Hamarosan vérezni kezdett a lábuk, mert Efraim, hogy a forró homokot elkerülje, olyan utakon vezette őket, amelyeket éles kőszilánkok borítottak. Az első hegyek látványa meglepte Sutit, Mintha áthatolhatatlan gátat alkottak volna, hogy az emberek elől elzárják az Istenek lakhelyének fenntartott tiszta kősziklák titozatos honát. Rendkívüli energia összpontosult itt. A hegyből megszületett a szikla, a szikla drága kövekkel volt terhes, de kincseit csak a türelmes, kitartó szeretőknek tárta fel. Suti a látványtól lenyűgözve a földre tette a terhét. Egy rúgás a vesélyébe, és már is elterült a homokon. – Nem adtam engedélyt pihenőre! – mondta Efraim gunyosan. Suti felállt. – Porold le a zsákomat! – Míg eszünk, ne tedd le a földre. Büntetésből most nem kapsz vizet. Szuti arra gondolt, talán elárulták a kilétét, de más önkéntesek is hasonló elbánásban részesültek. Efraim szerette próbára tenni az embereit, a végsőkig feszültette a húrt. Az egyik núbiai majdnem ráemelte az öklét, erre ő teketóriázás nélkül leütötte és hagyta az út szélén. Késő délután a menet egy homokkőbányához ért. A kőfejtők minden levágott kötömböt megjelöltek a csapatuk jelével. Kis vágásokat vájtak minden egyes ér mentén, majd a kívánt tömb körül. A munkafelügyelő faékeket vert a zsinórral kimért bemetszésekbe, és igyekezett úgy leválasztani a kőtömböt a szikláról, hogy az közben ne törjön össze. Efraim köszöntötte a munkafelügyelőt. A bányákhoz viszem ezt a lusta bandát. Ha segítségkel, itt vannak. Nem visszautasításképpen mondom, de nem gyalogoltak egész állónap? Ha enni akarnak, tegyék magukat hasznossá. Ez nem egészen szabályos. Én diktálom a törvényt. Hát, már egy tucatnyi tömb van, amit le kellene hozni a kőfejtő tetejéről. Harminc ember gyorsan végezne vele. Efraim kijelölte az embereket, köztük Sutit is, akitől visszavette a zsákját. áll, és eredj! A munkafelügyelő készítetett korábban egy csúszdát, de az a domboldal felénél eltört. Amíg tehát kötéllel kellett visszatartani a tömböket, és csak aztán lehetett elengedni őket, hogy maguktól csúszanak le tovább. Egy vastag kötélcsomót mindkét oldalon 5-5 ember tartott, hogy a kőtömböt visszatartsák, nehogy túl gyorsan csúszson le. Ha megjavítják a csúszdát, erre már nem lesz szükség, de a kőfejtők késésben voltak a munkával, ezért Efraim ajánlata éppen kapóra jött a munkafelügyelőnek. Már a hatodik kőtömböt indították el a lejtőn, amikor baleset történt. Az emberek már fáradtak voltak, nem volt elejük megtartani a sebesen érkező kötömböt, ami nagy erővel a kötélnek csapódott, a munkásokat a rándulás félrelökte, de egy javakorabeli embert fejjel előre berántott a csúzdára. A szerencsétlen még megpróbálta elkapni Szuti karját, de hiába, mert Szutit két társa hátra rántotta. A szerencsétlen üvöltése hamar elhalt. A kötömb összezúzta az embert, majd letért a csúzdáról és mennydörgésszerű robjal összetört. A munkafelügyelő a könnyeivel küszködött. A munka felét elvégeztük, jegyezte meg Efraim.